الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد لو إن شاء الله ننظم لانغ واربعين باب الإسلام ما هو وبيان خصاله أن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد فائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة الحديث حديث تتقيوانزانا اليو لرساليته نهديث يسجن موجة انطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه كتوكا أوي صحابة أنا ييتو طالحة بن عباد الله ردز الله زوجي يكي قال لسيما جاء رجل قال لكوجا أنتم موجا منم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاعدكم رحمة نماني زوجي يكي من أهل نجد من غن na uyo mtu alikuwa nywele yake hajaichana ichana vizuri aniyoleza kizime sumama sumama hivi nasma u dawi ya sauti hi tunasikia heko ya sauti yake sauti kwa juu kwa hivi wanasikia sauti kwi mepanda juu ile eko yake wala nafukahu mayakulu lakini hatuwelewe anashukisema حتى دانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بس انبقى اكم قربية متومسة الله عليه فإذا هو يسأل عن الإسلام فإن ركوم بألقوة أنا ولزي قوسو وإسلام من فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيما متوم Khamsu solawatin Filiaumi Wa leila Mtu makasema Solatano Ambazo ni Zinasoliwa Mchana na hata usiku Fakala Akauliza huyummaname Hala alia Gairuhuna je nalazmika. Kusuali, kusuala zingine ambazo ni Si hizo Kala Akasema mtume La, hapana Illa an Tatawwa Ispukua, Ikiwa utaswali swala za sunna Kwa hivyo mtume akamweleza kuhusu Uislamu Ni mtu kusuali Kusuala tano, mchana na usiku Kisha mtuma kwaambia, wasiamu shahri Ramadhani, na kufunga mwezi wa Ramadhani. Fakala, akasema sema uhiyo mwanamme, hala alaiya agairuhu, je, na lazmika kufunga saumuingine, ambausi hiyo saumia mwezi wa Ramadhani. Fakala, mtuma haka la, illa antapowa. Hamna saumuingine isipukua tu, saumia sunaikia utafunga. Wadhakra lauhu Rasulullahi sallallahu alaihissalama azzaka, Nakisha mtume sallallahu alaihissalama kamtajia zaka Fakala, tahuliza, akisema huyu manamme hala alaiya gheruha jina lazmika kutoa zaka nyingine sikuwa hiyo Kala, la ila anta towa Kutunakambia apana ispokoikiwa, uratua sadaka Kala, anasema mpokezo hadithi ambaye ni Talha bin Ubaidillah fa adbara rajulu akageuka huyo mwanamme akiwa naondoka wa huwa ne akawa katika hali ya kuwa wallahi na na Allah la azidu ala hadha, wala anqusu minhu sizidishi zaidi ya wala sipunguzi nilivoambiwa Fakala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Akasema mtume rahman amani yake aflaha in Amefaulu amfaulu huyo mtu ikiwa amesema ukweli ya kuwa zidisha wala hatopunguza wa firwatiin qala na katika wengine akasema aflaha mtume akasema amefaulu wa abihi in sadaqa na maneno haya ambayo mtuma anasema wabihi bihi ambayo likuwa yamezoeleka katika waarabu ingawa siku wapa. lakini maneno ambayo walikuwa kiasema bila ya kukusidia maana yake yakua ni kiapo kwa mtume akasema audakhala aljannata wa abihi ama mtu huyo atakuwa ameingia peponi ikiwa atakuwa amesema ukweli. Kwa hivyo hadithi hii ni hadithi ambayo Mtume sallallahu alayassala ma baada kuulizwa Uislamu ni nini akabainisha matendo anayotakiwa Muislamu ayafanya Matendo ambayo ndo Uislamu. Kwa hiyo miongoni mwa faida za hadithi hii Ni kuwa katika alifi tukiona kwa makini Mtume hakutaja hijja Mtume hakutaja hijja Ningaa situ kuwa katika nguzo za kislamu Hijja pia imo wakad ajabal kazi iyadu Wagairuhu Bijawabin Na kazi iyadu amejibu Kwanini mtume hakutaja Hijja katika hadithi hii wa majibu ambayo mulahhasuhu usupishi wake ni huu laysa hadha bi ikhtilafi min rasul bal mintafauti min wa ad Faminu faminhum man dhakarahu wa minhum anasema qadhi iyadhi ya kuwa hii tofauti iliyotokea yakwa kuna baadhi ya riwaya za hadithi hii kumitajwa na kuna baadhi ya riwaya ambazo kama hii ambayo tumesoma hapa haikutajwa hija ndani ni tofauti ambayo umetokana na wale wapokezi wa hadithi na wala si eti mtume alifsema hivyo kwa mtume alipokuwa eleza alitaja hija lakini kwa riwaya hii ambayo tumesoma mpokezi wake ndio hakutaja hija ndani naam kauluhu lakini kauli yake mtume aflaha wa abihi in sadaqa amfaulu kisha mtume kasema wa abihi. unaezo kadhani kuwa mtume anaapa na babaki kwa kudhania kuwa hii wawu kisha abihi, ndio anaapa mtume na babaki lakini leisa bilhalif lakini siki hapo hichi yanahu laukana halifan na ni kwa sababu law ni lakana alhalifu bighayrillah ingekuwa ameapa nasi kwa allah jambo ambalo halifai na mtume amelikataza mtume akasema la tahlifu biabayikum mtume alimwambia umar bin khattab radiyallahu anhu hivyo ya kwa na faman kana halifan falyahlif billahi au liyaskut yule ambaye anataka kuapa kwa jina la allah ama la lakini si kwaapa, Na jina ambalo sila Allah Kuhapa mtume alpusema waabihi siki hapu Wa inama huwa kalima tunjarat arabi Ispokuwa ni maneno ambayo Warabu wali kuyasema Antudakhila ha fi kalamiha haa Warabu wakawa mizwea kuingiza hayo maneno katika maneno yao Gaira kaa biha lakini pasi na kwa alikuwa anayakusudia haqiqata alhalifu wa kuapa kumtume alikataza kuapa na asiyakuwa allah lakini sasa kule kukataza yake inama warada fi man qasada haqiqata alhalifu mtume alikataza kwa yule ambaye atakuwa amesema hivu na akawa amekusudia kuapa kunaposema wa abi ni kwa kuapa na babako Iyo ndo haramu yu. Lakini kiu mesema Bila ya kusudia kuapa hiyo si haramu Lakini baadhi ya nao Wakasema haya maneno mtuma Lipusema afla hawaabihi abihi insadaka Wakasema kuwa mtume Yuchtamalu ayakuna Hatha kabla nahi Yakuwa, kuwa inezekana ikachukuliwa kuwa Mtume alisema haya maneno Kabla ya mtume kukataza kuwa mtu asiape na jina la asiye kwa Allah lakini kauli ya kwanza ndio ambayo ni sahihi zaidi kauli ambayo inasema ya kuwa haya maneno warabu tu kuyaingiza ndani ya maneno lakini walikuwa hawakusudi ku hadithi inaonyesha pia umuhimu wa swala bali ndio hadithi ambayo maulama wametumia kuonesha ya kuwa swala ya idi kuwale wanaosema kuwa silazima zima wametumia hadithi hii kwa sababu kumetokia tofauti kati ya maulama husu hukum ya swala ya idi Je swala ya idi ni, ni, ni farathi ama sifarathi na sababu ya kuwa ni farathi ama sifarathi ni kwa sababu ya kuwa kuna hadithi ambayo mtume anasema yakuwa yule atakayeswali swalaidi hiyo swalaidi inamtosheleza kutoswali swala ya Ijumaa ikiwa idi imekutana na Ijumaa siku moja mtume anasema hivyo ya kuwa ikiwa hiyo siku ya idi ndo siku ya Ijumaa kwa hivyo na ukaswali idi unarusiwa utoswali ijuma hasa mtuma lipusema hivyo ndio sababu ya maulamaa kuchukulia kwa kama ni itakuwa basi swala yaidi ni lazima kwa sababu hayuzikani swala yaidi kawa ni sunna kisha iwe itakuwa ni badala ya swala ambao ni ijuma ambao ni lazima kwa hivyo hivyo sababu ya wali walosima kuwa swala yaidi ni lazima walichukulia hapo. Lakini kuna wale wanaosema kuwa hapana, swalaidi, si swala lazima. Wadifi, ya lazima. Kuhushahidi wadifi, yako yusohaba alipouliza kuhusu swala ambazo, za lazima, Mtume limutajia tu swala tano, nakisha alipuuliza, kama kuna swala ingina, amboni ya lazima, mbali na hizu swala tano, mutuwa kambia hapana. Nakisha kuhusu, iyo hadifi wanaosema kuwa swalaidi, nezika, Fidia ya aswala na usiswali Njisa itakuwaje Wakajibu ya kuwa Hapu haimanishi kuwa yule aliswali hili asiswali Ijumaa Alafu pia asiswali ya dhuhuri ya Bali na kuwa Hatu swali ijumaa Kwa jamaa Lakini ya ataiswali. kwa ile ya faradi Sola faradi pale pali Lakini tuni ile jamaa ndio rusiwa kutuhudhuria lakini swala yenyewe hakuondolewa kuwa siswali naendo kauli ya sawa ya kuwa ikiwa idi imekutana na ijumaa siku moja yule atakei idi hidi anarusiwa kuto swala ya jamaa ijumaa lakini asipu hudhuria, atalazimika kuswali swala ya adhuhuri nilijambu ambalo lipo Situ kwa yule atakayeswali ihi si ambayo ni Ijumaa bali lipo hata kwa wasukua hao mfano kama wanake wanake si lazima kwa kuswali Ijumaa lakini pamoja na kuwa si lazima kwa kuswali Ijumaa lakini unalazimika kuswali nini adhuri pia mtu ambaye mfano kama msafiri msafiri si lazima aswali kwa Ijumaa lakini pamoja na kuwa Ijumaa swali lakini adhuri lazima iswali Na hivyo hivyo pia Mtu ambaye ni mgonjwa Sila zima juma Lakini pamoja na kuwa Sila zima kwake kuja juma Lakini adhuhulia atahiswali Kwa hivyo hivyo pia ndo kwa huyu Ambaye ameswali hili Na kwa hivyo kaa usiwa Asiswali juma Ile farabi ya kudhulia asiswali juma kandulewa. Kwa hivyo kwa haina maana kwa asiswali ya juma Na pia adhuhulia asiswali la Bali ataswali Adhuhuri, asipo asipohudhuria Ijumaa Kuna hadithi ambayo impokewa ya kuwa Abdullah ibn Zubair kuna wakati alipokuwa yeye ni khalifa alitoka na ilikuwa siku hiyo ni juma, na pia ni siku ya Eid basi akachelewesha siku kuswali Eid mpaka ikafika karibia saa 5 hapo saa akatoka Alipotoka, akafika katika muswala Alifika muswala Akafanyaji Akapanda mimba Kisha baadae Akafanyaji Akashuka Alafu, akaswali Kisha ya kuswali Hadithi nasema, mpokizo haditha nasema kuwa Kisha hakuswali kabisa Mpaka lasiru akosali kabisa mpaka nini alasiri sasa baadhi ya maulama wakatazika ya kuwa itakuwaji kama kweli mnasema kuwa atakayekosa kuswali ijumaa kwa kuwa miswali idi lazima aswale dhuhuri na muona dithi inasema kuwa huyo hakusali chochote mpaka nini alasiri ndo akaswali na ilihali hali ya mswali nini lakini sasa maulama wakasema ya kuwa ukiangalia hadithi hiyo ambayo mpokewa kwa Allah ibn utapata kuwa ile kaifia ambayo imekuja kwenye hadithi ukiangalia kwa makini si kaifia ya kuswaliwa swala kwa ina maana kuwa alichokifanya Abdullah ibn Zubair aliacha kuswali idhi na balaki akaswali jumaa na ni kwa sababu ya kuwa juma jumaa ndio huwa khatibu anapanda jiwe mimba idi khatiba apanda jiwe Kuhiyo inalama ya kwanza ya kuwa ni ijuma wa la sili. Sili. Pili Ijuma ndo khatibu hutangulia kukutubu Kisha lafu ndo wa shuki ya swali Idi khatibu hutangulia kuswali Kisha lafu ndo wa shuki ya fanyaji Kisha badesa ndo ya swala alafu kutubu Akiwa misalama tu Kawahida bila kupanda jomimba Na kisha ijuma inarusi wa mtu kuhiswali Ijuma ya sio mtu jumaa hata kabla zawali wali kwa baadhi ya hadithi ya kuwa kuna wakati maswahaba walikuwa na swali swali ya jumaa na kisha wanarejea makwao na hata nyumba hazijakuwa ama ukuta au na kivuli au na kivuli kumaanisha kuwa nini ani bado jua sando liko katikati kivuli dakijatokeza huku na huku Anijolijapinduka Hiyo nukoneshe ikiwa za kuswali Na wanadagia nyumbani Na bado kivuli hakijonekana Ina kubasa swala hiwa aliswali kabla ya Nini ya zawali Kwebio kwa jumla Hiyo ndio Eee ilu ambalo Naweza kujibiwa kwa wale Wanawasema kuwa swala ya hidi ni lazima Kuhushahidu wa kuwa eti Atakai basi haswali jumaa Kwa tumepata kujua kuwa Si eti haswali jumaa na kisha pia dhuhuri iswali Ispokuwa taswali ya dhuhuri ikiwa hatu swali ijuma hadithi pia inaonyesha kuhusu ulazima wa saumu na fadhila yake na hakuwa kuwa katika Uislamu ani mtu haweza kawa ni Muislamu na kisha asiswali na kisha Ramadhani ifike asifunge bila udhuru nam na kisha astoe zaka na uwezo wa kutoa zaka hayitakuwa mtu huyo Uislamu wake una kasoro na kama kuna sikali ya Islamu mtu huyo analazimishwa kuswali na hata kufanya ibada zingine hizo naam mlango wa moja. babu ya alislamu ala khamsi mlango ambao unaeleza kuhusu islamu, umejengeka katika nguzo tano عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس وإسلام أمجنجيك جوية مغزو تانو <تصفيق> الإسلام على خمسة يعني خمسة أرقار يقوانزا قسيما على أن يوحد الله يقوانزا ني الله أبقى كوشي Allah apukesha. Kwa hivyo Allah ni nguzo kwanza ambayo ndio shahada. Ashhadu la ilaha wa ashhadu nah, muhammadan abduhu wa rasuluhu. pili iqami as-sala. Ni kusimamisha swala. Ya tatu wa ita'i zaka Ni kutoa zakah. Ya nne ramadhana. Ni kufunga mwezi ramadhani. Na tano wal Kala Ni rajulun akasema sahaba wanaume fulani alhajj wa siami ramadhana qala la siami ramadhana walhajj huyo sahaba kauliza je ni hija ndio nguzo ya nne قال baadaye ndio سيامي ramadhani qala akasema hapana siami ramadhani ni saumu ramadhani walhija hija mwisho hakadha samituhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hivyo ndivyo liwuskiya kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumaanisha kuwa katika taratibu za nguzo za kislamu, ni kwanza saumu irmadani Yanne ya nne kisha baadaye ndio haja ndio mwisho katika hizi nguzo kuna nguzo tatu pekee yake ndio ambazo ni lazima Kwa islamuote Ambao wanasifa mbili Sifa ya kubaliri Na sifa ya akili Na nguzo zenyewe Mishahada mbili Kisha badai na swala, Tano Kisha na kufunga mwezi wa ramadhani Hizi ni nguzo ambazo ni lazima Kwa islamuote Ambao wana sifa ya mukallafuna na sifa ambayo inamaanisha mtu kubalighi na mtu ku, kuwa na akili timamu. ama kuhusu hizo nguzo mbili zilizobakia nguzo ya zaka na nguzo ya hija ni nguzo ambazo zimefungamanishwa na atakayeweza na atakayeweza kusukaza uwezo wa zaka wezo ni mambo mawili kwanza ni mtu awe amefikisha mali yake kiwango cha nisab na kila mali ina nisabu yake ina kiwango chake kwa kiwango cha dhahabu ni chake na fedha ni chake kisha kuna kiwango cha e, wanyama ngombe ina kiwango chake mbuzi na mkondo kiwango chake na ngamia pia na kiwango chake na kisha pia kuna kiwango cha mazao mtu kivuna pia kuna kiwango chake kwa hivyo ina kuwa mtu lazima afikishe hicho kiwango ambacho ndio baada kufikisha kukisha kiwango kisha hiyo mali ipitiwe na mwaka isipokuwa zaka ya mazao ndio huwa si mwaka isipokuwa ni pale unapovuna Kwa viki watu kwa mwaka marambili Kili na pofuna, utue Niki utafuna baada ya miaka miwile o mitatu Utatua baada ya mwaka. kuvuna, Wala heisabimu wako hapo Kwa zaka Ya mazao ni pale utakapovuna pofuna Allah wa atu haqahu Ya hii Ama za ngine, Mpaka zipitiu na mwaka Kwa hivyo Iki mtu ashakuwa kuwa na uwezo huo Ilazima atue Bile ya kujali wa huyo ambaye e, ana mali amebalighi ama hajabaliri, akili ama akili muhimu mali Mifikia kiwango hicho na ishapitwa na mwaka Bas, inatolewa zaka Kwa hiyo ni nguzo ambayo imefungamanishwa na uwezo. Na nguzo ya pili pia ambayo imefungamanishwa na uwezo nguzo ya hija. Kwa katika zaka kwa hadithi ya Muadh kama alimwambia Yakuwa awambie wale ahli kitab baada ya kukubali Zile nguzo ambazo ni kabla yake Ntumia kawambia kwa kisha awambie Anna allaha iftaradha alayhim Azakata az Tukadhu min ihim, Kuhikonesha kuwa zaka Ni nguzo khaso koma tajiri Faturadhu ila ihim. Na hivyo hivyo pia katika hija, Allah alipokuwa na izumzia, akasema Haka sema lima sabila Hija lazima lakini kwa yule atakaiweza Na uwezo wa hija mtuma alibainisha Haka kuwa ni vitu viwili Ni azad wa rahila nimtu mtu kuwa na e, matumizi ambaye anamtosha kutumia tangu aanze safari ya hija mpaka atakaporeje na pamoja na familia yake atakavyoacha alafu warahila na manake ni kipando zamani ilikuwa ni kipando lakini sasa ni tikiti ikiwa mtu labda anatoka mbali lakini kwa wale ambao pale maka. itakuwa tu ule gharama za kutumia alafu na e, itakuwa mtu kama ni kutembea na miguu anaweza kutembea na miguu hiyo ni katika hija lakini pia hija kuna baadhi ya mamme mingine ambao anaingia katika uwezo mfano kama kwa mwanamke lazima awe ana mahram mwanamke awe na nini na mahram kwa mwanamke akiwa hana mahram afai kwenda hija anatakiwa apate mahramu wake ambaye watazamana naye kwa ina maana akiwa Anawezo kuena hiji ya mpata tikiti yaki na mtosha Na ma, maitaji yake ya na mtosha Lakini hakupata tikiti ya mahramu wake Atakaimpeleka Basi atakuwa bado haja kwenda kuena hiji ya uimu na mki lazima apati tikiti yaki Na pia tikiti ya yule ambaye atakuwa ni mahramu wake Ama lasibu apati tikiti yaki awe, ana mahram, ambaye, mahram, Na kisha awe anamahramu ambaye pio mahramu anta kuenda Kuhibu wa andamani na sawa Hizi nguzo ambazo tumetajwa hapa ni nguzo ambazo si eti ndo Uislamu peke yake bali hizi ni nguzo tu kama vile tunavyoweza kupiga mfano kwa nyumba ya kuwa kuna nguzo kwenye nyumba lakini si eti ukishaeka nguzo kwenye nyumba hadi nyumba ishakamilika unaweza ukahamia kwa nyumba nukaanza kuishi hapana ama unaweza kaita kuwa katika wenye nyumba pia wewe uko ndani hapana kwa nini kwa sababu ya kuwa nyumba mbali na nguzo lakini tunajua kuwa pia kuna ukuta ambao unaunganisha nguzo na nguzo na pia katika nyumba kuna madirisha na milango na pia katika nyumba kuna paa nelewa, sakafu alafu pia kuna vingi tu ambavyo ni mkamilati ya nyumba ambavyo ni katika kukamilisha nyumba una kama maisha ya sasa unapata kwa mtu anaweka steamar ndani aneka maji ndani, nelewa, aneka jiko ndani, ani vitu vingi tu ambavyo masofa ndani, mafanicha, na vitu vingine vio kama vitanda vyo hivyo vinaingi katika nyumba. Kwa hivyo, si eti mtu akisha hizi nguzo tano, basi ni akaya kitako, aseme ni shama wote hakuna na kuna kilichoba kiafana. lazima, tuelewane ya kuwa hizi nguzo tu, lakini, kuna mambo mengi ambayo bado, Uislamu anahitajika ayafanye ambayo ndio yanakamilisha Uislamu. Na bali mambo hayo kuna mengine ambayo pia hayakutajwa hapa. Na ni lazima. Na ni lazima pia mtu ayatekeleze. Kwa mfano kama Hija imetajwa hapa ndiyo. Lakini jihadi haikutajwa nasitojio kwa jihadi pekee katika mambo ambayo ni ya lazima na ni katika Uislamu pia. Jihadi ni katika Uislamu na ni katika mambo ambayo ni ya lazima. Na kisha pia miongoni mwa mambo ambayo pia tunaweza tukayasema kuwa ni ya lazima na hayakutajwa hapa ni tabia njema. Tabia njema. Ni katika mambo ambayo ni lazima muislamu kuwa nayo na miongoni mwatiba njema mfano ni kama mtu kuwa na kuwafanyia wema wazazi wake yoni katika tabia njema mtu anapofanyao baya wazazi wake anafanya makosa na hiyo ni katika kinyume na Uislamu miongoni mwa mambo ambayo inaingia katika tabia njema ni lazima ni mtu kusema ukweli Islamu, kwa jumla njema nyingi ni mambo ya lazima ingawa kuna mengine amboni ya sun pia. kwa jumla ni vizuri Mislamu ajitahidi awe na Uislamu kamili wala asiwe tuna na e, mambo baadhi na katosheka nayo na kaacha mengine ambayo ana uwezo wa kuyafanya. Mlango wa 42 اي الاسلام خير نيسلمو بي امبوني بورا عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما ان الرجل سال رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقه كنا صحابه wanaume aliuliza mtume rahman amani zijiake ayu na kutoa salamu aniku, salami ku salamia watu na ile salamu ikawa ala man arafta au unaimjua wa mal lam taarif na hata usimjua kwa hivyo haya mambo mawili ni mambo ambao pia ni katika uzuri wa Uislamu na ni bora Muislamu ayafanye Kwa hivyo katika faida ambazo tunaweza kuzitaja katika Dhi, faida ya kwanza anna it'aama ta'ami afdalu min iqta'in nuqud. Kumbe kupeana chakula Mibora bora hata kupeana pesa. Dosabu utapata ya kuwa hapa Mtume amezunguzia kuhusu Uislamu bora hakuutaja kuhusu kupeana pesa. Na siye pesa zilikuwa zipo wakati Zilikuwa zipo lakini mtume akasema tuktuu al-ta'ama natojua kuna hadith pia inasema fataqul nara walau bi tamra kataja akataja pia chakula tende nam na pia kuna hadith ambayo mtume alisema alipokuja madina akataja e, mambo mengi wakati hayo mambo akasema e, pia mlishanini chakula Kisha mwisho wa haditha kasamaajia Itado kuli jenata di salamu Ani tengea peponi kwa salama Baada ya kutaja katika mama mbayo Hamiataja ni kulishana chakula Ani kupeana chakula Kuvili njamba mbali onesha kwa na umuhimu Mkubwa sana katika Uislamu Na hundo ukweli Na kama kuna vitu ambavyo Ni vitu vya kimsingi katika maisha mwanadamu Ni chakula Hakuna vile mwanadamu anaeza kaishi bila kula lakini madama aneza kaiishi bila pesa madama aneza kaiishi bila pesa natina maisha ya kaienda sawatu bali situajua ya kuwa hata watu wa zamani walikuwa mara nyingi ya hawa pesa hizi pesa zimeanza kutumika kwa sana sahi lakini zamani likuwa pesa zitumiki sana unaweza kapata mtu hata ameketi mwaka mzima na ajie kushika pesa isipokuwa tunikuwa akitaka kitu kama chakula fulani ya kuwa labda anitaka kula ndizi ya shambani kwake anachukua mhogo alafa ninda sokoni alafa anabalishana na ule ndizi, walikuwa naishi maisha hayo labda mtu ni mgonjwa daktara kija kikutibu ahumpi pesa isipokuwa na mlipa labda nini mwezo kaenda ka ukamtulia nini labda mkungu wa ndizi ukampa ukambia nini haino malipo yako ama hata ukampa nini mfano ukamchukulia kitu kama kuku ama mbuzi ukampa unategemeni kama ni mkubwa zaidi unaweza ukampa ng'ombe ukamwambia ni mali yake unaelewa ilikuwa inaenda ili. na hili njama mbalo ninyi mkashangaa vipi lakini hata kuna mmoja katika eh mashehe wa shehe kuamua maisha na aliishi na aliishi zaidi ya miaka kumi bila kushika pesa kwa mkono wa kitu alikuwa kuitwa Sheikh Aziz kutoka hapa Ukunda Simba Ligu Yeye ni katika mashekha ambao ana historia na yeye ni katika watu ambao ndio unataja sahihi sacha kuhusu pesa ya kuwa alikuja akaamua kuwa hataki kushika pesa kafiri kwa alisema kuwa hii pesa Kenya ina picha moi na moi ni kafiri. kwa manake hata kabisa kushika kafiri. Sasa itakuwaje Akaamua hivyo yakoa hatashika. Sasa akawa na msikiti, ule msikiti akafukuza watu wote peke yake. Na kisha baadaye pembezoni mwa msikiti kuna shamba akalima kabisa vitu vingi. Kwa kuna ndizi, kuna papai, kuna miogo, kuna mahindi, kuna maragwe, kuna vitu tele na pia akawa nafuga wanyama nini kuku sasa ilikuwa yeye akihitaji chochote dukani yeye anachokifanya anaenda na kitu ambacho anajua kuwa kinakaribiana na gharama ya kila anachokitaka kwa hiyo kwa anahitaji chumvi anaweza akachukua mfano kama paipai pai, akapeleka dukani pale kisha baadaye akatua chumvi Akarigia na anamwachule paipai ama na kitaka kitu zaidi labda kama sikari aneza kachikua mfano kama kuku akapeleka na katua nini hata kama ni kilo e, tatu wa matano za sukari ya karigia nasa na nini rama ya kuku na yosikari na hivyo wakaishi tu mpaka msheni akafariki katika maisha ya, ya bila kushika pesa na li survive kwa hiyo kuonesha kuwa si lazima mtu pesa ndo ishi ingawa lakini pesa yenyewe pia ina fitna ukiweka tu mfukoni hivi unasikia ni kama moyo umetulia na ikiwa umekauka kabisa huna kitu hata kama umeshiba lakini nasikia ni mbona lakini ni kama bado yani kuna wasiwasi ndani ni kama sijakamilika unaelewa Ani iko hivyo tu yani wengine wanasema kuwa pesa mkononi raha moyoni Lakini ni mazoea tu Ni mazoea Lakini mtu wa pia Kuwa sijali na mamba pesa Udaishi kina raha yako na furaha na kina shida. Lakini ukitaka kujua pesa zina mbaya katika mtu wa lizoea Ni mtu wa lizoea kuwa na pesa Kisha akose pesa Na awa anaitajia kupadizo pesa lakini zimekuwa ni kuzipata Sasa vile huwa anachanganyikiwa Anakusa umletetu na maratizo mingine naweza kupata kuwa na hasira za haraka sana ana za haraka kwa gani tu kwa sababu ya pesa na kumbe hata kumbe si muhimu kwa hivyo si lazima mtu kuwa na pesa wala kupeana pesa lakini chakula ni muhimu na kisho kipeana itakuwa ni bora zaidi kuliko kupeana pesa kama iliyokuja kwenye hadithi wallahu wa alam pia katika hadithi kumetajwa fadhila ya salamu ana kuli ahadi ana fadhila ya kutolea salamu kila mtu sawa sawa umjue ama usimjue hapa kumjua ama kumtumjua yani ni e, kuwa mna uhusiano naye ama hamna uhusiano kwa kumaanisha kuwa madamu shaelewa kwa huyu ni basi ni kumtolea salamu Kuna maneno ambao ulamaa wameeleza tofauti yake na maneno yenyewe ni kuwa kuna baadhi ya hadithi ambazo zimekuja kuwa mtuma lilizwa ya kuwa ayu lislamu afdhali na hadithi nayo imekuja kuwa mtuma lilizwa ayu islami khairun na haya maneno mawili yana maana moja khairun na afdhali na ile ile moja lakini saa tofauti wakasema kuwa Majaa ja ya khairun ila hadithi ambayo kama hii ambayo mtume aliulizwa kwa أي lislami khairun ذكر أمور mustahabun mtume alitaja maneno ambayo ni sunna uyafanya فيه أي lislami أفضل lakini katika ila hadithi ambayo mtume aliulizwa yakwa ayu lislami afdal فيه alwajibat mtume alitaja ndani yake nini mambo ya lazima kohiyo ni kuonesha ya kuwa yale mambo ya lazima ambayo umetajwa katika hadithi ambayo mtume alisema kuwa ndio Uislamu bora afadhala katume rafdi hiyo ni kuonesha kwa licho kwa huu ndio Uislamu bora lakini Uislamu kamilika mpaka uyafanye pia haya mengine ambayo pia ni ya sunna naam Mlangu wa 43. Eh, al alislamu yahdimu ma qablahu wal hajj wal hijrat wal hijratu. Uislamu una bomoa kwa maana ya kuwa unafuta yale madhambi yaliokuwa kabla uislamu. Na hivyo hivyo pia hija ufanya. Na pia hivyo hivyo hijra pia ufanya kuhama mtu kutoka katika mji wa makafiri kwenda katika mji wa kislamu. Kuhaya mamma tatu, huwa yanafuta yale madhambi yalikua kabla ya mtu kufanya hayo mamu. An Ibn Shumasa al-Mahri. Kala, havarna Amr bin العas, Al as fi siyakati al-Mauti. Anasema kuwa, walihudhuria Amr bin Anas al-Fukhati hali ya kifu mushumushu wa mushu, hayawake katika nini safati mauti Fabaka tawilan akalia sana wahawala wajhahu wajhaahu ila aljidari kisha akageuza uso wake akaelekea fajala ibnuhu yaqulu akaanza mtoto wake kusema ya abata e babangu Amaa basharaka Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallamia Bikada Hivy babangu Simtuma lukubashiria Hichi kitu Amaa basharaka Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallamia Bikada Hivy mtuma lukubashiria kitu hichi Kala Faaqbala biwajhi Mpukizolitha nasema kisha akageuka Kuswaki faqala Akasema Inna afdala Ma nuiddu Shahadatu Allah ilaha illallah Wa anna muhammadan rasulullah Hakika Kitubora zaidi ambacho tunakianda Yakuwa kitakuwa ndio msaada wetu mkubwa Na kubwa Ni shahada Ani tawhid Imani Akida ya sawa Hiyo ndio Ani ili letegemi mkubwa tunalo Inni kuntu Akasema sema ka Ala atbaakin Thalafin Mimin katika Hali tatu Ani amru anasema kuwa mimi ilipitia Katika hali ngumu tatu Lakadi raaituni Wama ahadun Ashadda bugdan bi rasulillahi sallallahu alaihi sallama minni Hakika mimi ulikuwa Unaezu kaniona kwa kipindi fulani wamaahadun nilikuwa hakuna yoti ashadda bogdan ambaye ni zaidi kuliko mtumi sallahu wa sallamu kwa mumimi yani hakuna mtu ambaye alikuwa kwa mumimi anachukiza zaidi kuliko mtumi wala ahabba ilia anakuna kad istamkantu minuhu faaktuluhu wala hakuna mtu ambaye Nilikuwa napenda zaidi Lahiti kama ningeweza kupata umakinifu Na uwezo ili nimue kabisa Fala umutu hali lhali Lakuntu min ahli mnawe akasema amri ya kuwa na kumbuka hivu Kwa kika lau kama ninge kufa Katika hali hiyo ngekua nayo ningekuwa katika watu wa motoni Falama jaala Allahu al-Islami fiin kalbi Lakini Alipo Weka Allah Na kujaliya Allahu al-Islamu katika mui wangu Ateitu nabiyya sallahu alayhi wa sallam Fakultu Nili mjiliya mtumisallahu alayhi wa sallam Alin kasema Ubsut Yaminaka Ani nyosya Mkono wako kulia Ubsut Yaminaka fal uba ani ilinweze niweze kukupa beya uyu amra anamwambia mtume fa yaminahu mtume akakunjua mkono wake kala anasema amru fa kababtu yadi mimi nikakunja mkono wangu nikawa simpi beya Kala mtume akasema malaka ya amru una nini amru Kwanina hunipi haunipi Minumisema niyushi mikono unipebeia Kala Anasema amru kultu nikasema Aratu anashtaritua Mimi nilitaka anataka kweka masharti Kala Tashtaritu bimada Uneka sharti kwa lipi kasema, amru akasema nikasema Ay yuuffarali Yakua ili nikupebeia Ni kwa sharti nisamehewe Kwa sabunajijua mimi, madhambi na makosa mengi amboni nilikuwa na kiafanya kabla ya nimi, kwa kuslimu. Kala, mtuna kasema, ama alimta ya amru, hivi haujajua, ewe ya amru, anna islama, yakuwa kwa hakika Uislamu islamu, yahdimu makana kabla hu, unafuta yote yalikuwa kabla yake wa anna li hijrata tahdimu makana kabla hu, na kwa hakika hijra pia, Ufuta yote iliyokuwa kabla wa anna haja yahdim ma kana kablahu na kwa hakika hijja pia hufuta yote iliyokuwa kabla yake wa kana ahadun ahabba ilia min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hakisha hakua yeyote anapendeza zaidi kwa mimi kuliko mtume sallallahu alaihi kuslimu kwangu wala ajalla aini minhu wala nimtukufu zaidi kwenye machangu kuliko mtume hakuna yote likuwa nafika kiuangu hicho wama kuntu atiku na wala mimi likuwa siwezi anamla aineia minhu kumuangalia mtume na macho yote ijilalan la na yote yonu kwa ya kumadhimisha na kumtukuza wala usuiltu na lawa kama ni ningeulizwa anasifahu ni msifu mtume maa afaktu singeliweza kwa sabi ya kuwa siwezi kumangalia mtume kikamilifu kwa ajili ya kule kumheshimu na kumtukuza liani lam aqul amla aynaya kwa qasab ya kuwa mimi nilikuwa simwangalia kwa macho yangu yote kikamilifu walau muttu ala tilka hali la kama mimi ningekufa katika hali la rajau tu an min ahli janna ningetarajia kuwa katika watu wa peponi Kwa sababu najihisi ya kuwa kweli katika hali hiyo katika hali nzuri zaidi Ya kumpenda mtume kiasi hicho Na bila shaka yote ni imani Iyo ni hali ya pili ambayo Anayikumbuka Thuma anataja saa hali ya tatu Nasema kisha Walina ashiani Tuka tawazwa fulani tuwe na yasmamia viongozi Maadri Mahali fiha Sijui hali yangu katika mambu hayo na katika utawala na uongozi huo ana mutu ikiwa mimi intakufa fala tashabni na ihatun kwa hivyo nikifa na towasia ya kuwa mti ana elia kwa sauti ya asifati wala narun wala moto yeyote ambaye beba moto asinifati na moto faida dafantumuni na ikiwa mshanizika fa sunnu 'alayya at-turaba sannan nimagiyani mchanga kabisa Thuma aqimu hawla qabri kisha mbakie qabrini kwangu adra ma tunharu jazuran jazurun kiwango cha kuchinjwa ngamia muda huo lahmuha na nyamaki gawanye mbakie kwa kipindi hicho hata astani sabiqum ili niweze kuliwazika na nyinyi wa na niangalie Mada uraji bihi rusula rabbi niapi ambayo nitawajibu wale mitume wa muola wangu yani malaika katika ule muda wa kubakia pale kabrini bila shaka anabakia ikiwa anamuombea bila shaka dua ambazo mtume alifundisha tumuombea maiti baada ya kumzika Kwa hivyo Amr bin hali tatu ambazo ashe kuzipitia, hali ambazo kwa hakika kizukumbuka ni hali moja tu bina mpa matumaini. Lakini hali mbili za mfanya mpaka e, aingiwe na wasiwasi. Hali ya kwanza ambayo ilikuwa ni kabla ya Kuslimu kwake. Kisha hali nyingine ambayo inampa wasiwasi ni baada ya kupata uongozi na mamlaka ya kuwa sasa katika kuongoza watu auwezo kujijua ya kuwa je niliongoza watu vizuri kwa hivyo nimesalimika ama nina maswali ambayo nitashindwa kujibu bila Allah na yanangamiza wallahu aalam subhanak allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik